Halikuwa na mtu kaisaria, jinalake korinelio. Akida wakikosi kilichuhito kitalia. Mtu mtaua, mchaji wa mungu. Yeye na nyumba yaki yote nae halikuwa kiwapa watu sadaka nyingi na kumumba mungu daima. Hakaona katika maono waziwazi kama saatisa ya mchana. Malaika wa mungu hakimjia na kumuambia korinelio. haka mtazama sana, haka ogopa kasema kuna nini buwana, haka muambia sarazako na sadaka zako zimifika juu na kuwa ukumbusho mbeleza mungu, sasa ba sipeleka watu yafa, uka muite Simoni aitua Epetro, yeye ni mgeni wa mtu moja, jine lake Simon mtengeneza jiwangozi, ambaye nyumba yake ikopwani, あたかんびやかぱさよ cutenda。なゆ le malaika, a あ mala e s e、um ja、m a n a e akisha kondoka。コネ lio, akawaita wawili, katekawa t u m i s h i w、um、ima, k a k i w a n y u m b a n i な askari moja, m t u m t a w a katekawawa l lumudumia daima。な a lipokuisha kweleza, a mamboyote, akawatuma kwandayafa。hata s せ k u y a p i l i w a l i わりぼこ aki safiri, naku karibia mji。 Petro alipanda jiudarini. Kwenda kuomba ya pata saa sita ya mchana. Haka umwa na nja sana. Haka taka kula. Lakini walipokuwa wakiandaro yake kazimia. Hakaona mbingu zimifunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa. Inateremushua kwa pembezake nne hata nchi. Ambayo ndani yake walikuwamo wainazote za wanyama. O nyimigumi nne. Na hawatamba au nandege wanguani, kisha sauti kamdia, kusema, ondo ka Petro uchinjeule. Laki ni Petro akasema hashabuana, kuama na siyakulakamu yekito kilitochikishapo au na jisi, sauti kamdia mara ya pili, ikimwambia vile vuta kasona mungu, usivite wewe na jisi. Jambo ihili likatendeka maratatu. Kisha kile chombo kikapoke wa tena mbinguni. Hata Petro alipokuwa kiona shaka andane nafsi yake. Maana yake ni nini maono hayo waleo yaona. Wale watu waleo tumwa na kurinerio. Wakisha kuyulizia nyumba Simon. Wakasimama ambele ya mlango. Wakaita wakauliza kwamba Simon ya ito Petro wanakahumu. Na Petro halikuwa kiafikiria ya limaono, roo haka mwambia wako watu watatu wanakutafuta. Basi, ondoka ushuke ufuatani nao, usione tashwishi kwa maana ni mimi niliwatuma. Petro haka washukia wale watu wakanena, mimi ndie mnaimtafuta. Mekuja kwa sababu gani? Wakasema Kornelio Akida mtu mwenye haki. Mtajua mungu, alina sifanjema kwa taifaloti la wayahudi, alionyua na malaika mtakatifu kutuma watu kwako. Uwende nyumbani kwake, apata kusikiliza maneno kwako, akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili, Petro akawondoka katoka pa mwje nao. Na baadhi andugu walioka yafa wakafuata na nae, siku ya pili yake wakaingia Kaisaria. Na Korinelio alikuwa kiwangujea, hali hamikusa nye jamaazake na rafiki zake. Petro alipokuwa kiingia Korinelio, hakatoka mlaki, haka mwangukia miguni. Haka msujudia. Lakini Petro hakamuinua hakasema, si mama, mimi nami ni mwanadamu. なかてかくせま naya かい a wa ya, n んだに、あかわなわとウェンギーをみこさんにか。あかわんびやにに、なじゅやこわ、せやらりん、とわりゃみやう dia しかまにん、とわりわたいふありんぎん、わらかむんでや。らきに、もんごあみにょんや、にしみてん、とわいよてん、ちゃふわらなじし、こそばぶよ、なりこじゃにりぽいとわ。にしかたい。バシ、なわうりざ、ににの gani、みろにいって Korinelio wakasema, siku tatu zirizopita katika sahihi, yani satisa, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu. Nikamona mtu wa misimama mbele yangu mwenye nguzi ngarazo, wakasema Korinelio, kuomba kwako kumisikiwa na sadaka zako zinakumbu kwa mbele za mungu. Basi, tumawatu kwenda yafa, ukamuite simoni ya ituai Petro. Anakaa katika nyumba simoni, mtengenezaji wangozi karibu na puwani. Naya kija atasema nawe, mara nikawatuma watu kwako. Nawe umifanya vie makuja. Basi sasa, sisi sote tupo hapa ambeleza mungu. Tupata kuyasikiliza manino yote uliwamriwa na buwana. Petro akafumbua kinyo chaki akasema... ハキカ、ナタンボエアコア、モングウ、ハナオペンデレオ、バーリ、カテカキラタイファ、ムトウアムチャイ、ナカテンダハキウ、カバリワナイエイエイエイエイエイ a イエ y e イ e n エイエイエ l エイエイエイエイエイエイエイ a w a イエイ a イエイ a イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ i m イエイ j、yes、u a l i l エイエイエイ a イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ a d a UBATIZO l イエイエイエイエイエ a n a Habari za Yesu wa Nazareti jinsi mungu walivomtia mafuta kwa Rom takatifu. Na nguvu nae akazunguka huko na huko. Akitenda kazi njema na kuponya wote walione wanaibilisi. Kwa mana mungu walikuwa panguja nae. Nastu mashahidi wa mambo yote aliyatenda katika ncha wa Yahudi na katika Jerusalem. Ambaye walimua wakamtundika mtini. Huyo mungu wali mfufua siku ya tatu, haka mjalia kuthirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi, waliokuwa mikwisha kuchaguliwa na mungu. Ndiyo sisi, tulio kula na kunywa pamojenae, bada kufufuka kwake kutuka kwa wafu. Hakatuwa giza, tuwa hubiri, watu na kushudia ya kuwa, huyu ndiye, aliambriwa na mungu. Awe muhukumu wa walioha inawafu. Huyo manabi wote humshudia ya kwamba kwa jine lake kila mwaminie atapata ondoleo la zambi. Petro alipo kwa kisema maneno hayo ro mtakatifu kawashukia wote waliolisikia neno lile na wale waliotairiwa waliwamini wakashanga. Watu wote waliokuja pamoja na Petro kwa sababu mataifa nao wamiwagiwa kipawa cha ro mtakatifu. kwa maana waliwasikia wakisema kwa luka na kumuadhimisha mungu. Ndipo Petro kajibu, ninani awezae kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea roo mtakatifu vile vile kama sisi, haka amuru wabatizwe kujinalake Yesu Kristo. Ndipo wakamsi azidekukaa siku katha wakatha.